Довго сиділа у маленькій кав'ярні, недбало гортаючи той самий вже досконально вивчений довідник, знаючи усе про славетних уродженців славного міста Лєжа, яке, виявляється, фламандською звучить як Льок. Кава була дуже доброю, запашною міцною, але після другої чашечки страшенно набридла. В роті було гірко. І Гелена гостро відчула, що їй нудно, що вона марнує життя тут, у цій кав'ярні неподалік від Сен-Ламбер, де вже давно зупинився час. Крім неї, у кав'ярні був тільки один відвідувач. Він читав газету, попиваючи пиво «Августин» із келиха на ніжці, особливого посуду саме для цього пива. Від узвідомлення того, що той чоловік дивиться на її ноги, Відчуття марності життя зросло ще більше, і врешті-решт стало нестерпним. Гелена заплатила за каву і пішла. Вона відчула, той чоловік зауважив, що вона розмовляла з офіціантом англійською. Коли Гелена повільно рушила вузенькою вуличкою у напрямку до Сен-Ламбер, то почула, що в неї за спиною грибнули двері кав'ярні. Наступного дня в понеділок Гелена весь час думала, що варто було б познайомитися з іншими стажистами, аби не бути такого самотньою наступними вихідними. Під час обіду сіла до столика до білоруської Асі. Почала з нею розмову ні про що і довідалася, що та їздила на вихідні аж до Брюкге, бо коли ще трапиться нагода побувати в цій країні. А наприкінці робочого дня до Гелени підійшов доктор Мартен Керт, чоловік, з яким вони працювали і який ще в перший день знайомства просив називати його просто Мартом. Март поцікавився, чи не сумувала Гелена під час вікенду, а потім спитав у неї дозволу, чи не може він представити їй пана Антоніуса Ван Ремера а власника краменниці антикварного посуду неподалік від Сен-Мартен. Цей магазин належить родині Ван Ремер протягом семи поколінь, а сам Антоніус є надзвичайно порядною і шанованою людиною. Март простяг руку в бік чоловіка з лисиною і червцем. Той галантно оклонився Гелені. Вона впізнала чоловіка, який учора пив пиво, Августин, спостерігаючи за нею із-за газети. Незважаючи на черевце і лисину, Антоніус ван Ремер виявився напрочуд приємною і навіть привабливою особою. Він сказав, що надзвичайно любить своє рідне місто і хоче, щоб прибульці полюбили його так само ніжно, як і він. Бо Лійок кращий за Париж, кращий за Антверпен, кращі навіть за Брюге. А всі пращури Антоніуса ван Ремера по чоловічій лінії були уродженцями Льока, а усі жінки – привозними. Тільки в нього, Антоніуса, життя не склалося, бо він порушив традицію, одружився зі своєю сусідкою, промучився 25 років і врешті-решт розлучився але й досі вірить у щасливе майбутнє для себе і для свого міста. З цими словами Антоніус Ван Ремер витяг удвічі грубшого довідника і простяг його Гелені. Тут значно кращі плани окремих районів, а також значно більше пізнавальної інформації. Ви довідаєтесь, що у Л'єжі народилися не лише Сезар Франк і Андре Модест Гретрі, а й Жорж Сіменон. А неподалік у містечку Ерстал живе всесвітньо відомий художник і цілитель Рене Тевіссен, який має зв'язок з космосом і лікує абсолютно всі хвороби. Навіть тих, хто в нього не вірить, також лікує. Гелена і Антоніус вечеряли разом. Антоніус запропонував узяти пива, і коли Гелена сказала, що загалом пива не любить, Антоніус заперечив. Це, мовляв, тому, що вона ще не куштувала тутешнього. Тут є такі види пива, за які платять неймовірні гроші. Так само, як і за сортові вина. Є спеціальне пиво для риби, для птиці, для свинини, для дичини. Він із радістю частуватиме її щовечора чимось новим. Також новий знайомий наголосив, що це ні до чого її не зобов'язує. Він абсолютно безкорисливо хоче зробити приємне гості його міста, яка ще й до того ж така розумна і освічена. Одначе родинним статусом поцікавився. «У мене є син», – відповіла Гелена, згадавши, що певно її син десь вештається, «а його татко тим не переймається», – пише вірші. Антоніус відповів, що в нього є дві дочки і чотири онуки – Рея, Солана, Маріанна і Офелія. Але він іще раз може стати батьком і встигне виростити дитину. Антоніус не запитував, куди її вести. Він знав, де зупинилася Гелена, бо вчора, облишивши свою автівку, ходив за нею, заворожений її впевненою ходою та пишним попелястим волоссям. А по понеділках його магазин відкривається пізніше, і він із самого ранку сидів у своєму автомобілі ось тут, дивився на двері готелю. Коли побачив її, тихенько рушив за нею. Потім вона пішла вузенькими вуличками, де не можна їхати. І він облишив своє авто, пішов за нею і довідався, куди і з якою метою ця пані приїхала до Льока. Щирість цього чоловіка середніх літ, з великою лисиною і великими синіми очима, зачаровувала і дивувала. Це були цілковито нові, непережиті життєві враження. Цілковито неходжена життєва стежина, якою хотілося неодмінно йти далі.